Благодарим и за този музикален поздрав към всички наши рожденници. Така както сте седнали, ще имаме една специална молитва за всички тях. Небесни татко, ние ти благодарим сърдечно за това, че ти си бдял и си пазил тези наши сестри и братя до този момент на тяхната годишнина. Благодарим и ти, че ти си ги ръководил, че ти си ги закрилил и напъствал до този момент. Ние те молим... Ти да ги благословиш изобилно и за напред в техния живот, толкова колкото ти ще им отредиш. Молим ти да им даваш както физическо здраве, така и духовно израстване, да се доближават повече до тебе. Нека тяхната вяра се усилва и един ден, когато скоро дойдеш, всички заедно са да бъдем от тази група, която ще те посрещне с радост и усмивка на лицата си. Молим те, нека те да служат за Твоето дело, за провъзгласяване на Твоето вечно Евангелие там, където си ги поставил и да извършват задачите, които Ти им възлагаш. Оставяме се в Твоите ръце, като очакваме Твоето ръководство и Твоите благословения в живота на всеки един от нас. Амин. Една млада жена решила да подари подарък на Своята шефка, на своята работодателка. Купила хубав, скъп, хубава, скъпа, луксозна хартия. прибрала се я вкъщи, поставила я на масата, защото имала да свърши някои други неща. И си казала след като извърша другите неща, ще опаковам подаръка, който съм приготвил, за да мога да го подаря на моята работодателка от благодарност за това, което тя прави за мен. Когато свършила своите ангажименти и се върнала, видяла, че този лист хартия, скъп опаковачен материал, липсва от маста. Сетила се, че нейната дъщеричка, може би, го е взела да го разгледа, да му се порадва и я запитала, какво става с тази хартия, тази лъскава цветна хартия. Ами, мамо, аз я използвах, аз я нарязах и направих нещо. Как бихте реагирали, ако сте на място на майката? Майката избухнала, скарала се на своята дъщеря за това, което е направила, защото похарчила много пари за, за тази хартия. Вече магазините били затворени, тя нямало откъде да отиди да си купя, на следващия ден трябва да поднесе своя подарък на своята шефка. Много ядосана, много разочарована от поведението на своята дъщеричка и казала, ти за нищо не ставаш. Едно нещо искам да направя като хората и не мога да го извърша. Малкото момиченце с треперещ глас и ръчички, които били зад гърба и ги показала отпред и казала, мамо, с тази хартия аз опаковах един подарък, който приготвих специално за теб. А сега как бихте се почувствали? Неудобно и неловко майката се извинила за своето лошо и грубо поведение към своята дъщеричка и казала, много ти благодаря за това, което си направила за мене и взела с радост подаръка, поднесени от нейната дъщеричка, с нетърпение отворила капака, за да се наслади на това, което нейната дъщеричка и е поднася. Но в момента, в който отворила капака, Нейната усмивка замръзнала. Знаете ли защо? Защото котията била празна, нямало нищо в нея и тази скъпа упаковачна хартия майката отново си дава сметка, че е унищожена. Че с нея нищо не е свършено и че тя няма да може да се представи добре пред своята работодателка. Чул се един шамар по лицето на детето Майката отново избухнала в крясъци и викове. И когато поспряла детенцето през сълзи могло да каже, майко, аз напълних тази котия с моите най-сладки целувки за теб. Аз сложих моите прекрасни целувки за теб и те са тук в тази котия, с най-голямата си любов и те ги поднасям. Е, не знам как бихте се почувствали в един такъв момент на истина. Майката останала безмълвна, не можала наистина да каже нищо. Същия ден, след обеда, датенцето отишло при своя приятелка, да си играят заедно, но за голямо нещастие, пресичайки улицата, била пометена оттоварен автомобил и починала на място. Всеки момент, когато майката изпадала в безисходица, живота й поднасял някакви трудности и проблеми. Знаете ли какво правила? Отивала при тази котия, отваряла е и благодаряла на своята дъщеричка за целувките, които тя и била подарила и поставила в тази Кутия. И тази котия винаги била някъде там на видно място и винаги напомняла на майката, че трябва да благодари на своята дъщеричка за прекрасните целувки, която, които тя е поднесла. Забравената добродетел. Днес бих желал да си поговорим, или да си спомним, или да си приговорим нещата свързани с благодарността. За какво обикновено благодарите? Кои са нещата, за които обикновено ние благодарим? А, ако трябва да започнем малко по-назад, какво всъщност представлява благодарността? Погледнах в речника и той дава следното определение. Това е състояние на изразяване на признателност. Чувство на задоволство. Не знам дали ви направи впечатление, че това е състояние на изразяване на благодарност. Не е за миг, не е за секунда. Състояние на изразяване на благодарност за задоволството и за признателността, която имаме. Отново се връщаме въпроса. Кои са нещата, за които ние обикновено благодарим? Може би за получения нов телефон или за новия компютър. Някои хора благодарят за колата, която получават като подарък, за апартамента, който получават като подарък. Различни могат да бъдат нещата, които ни карат да благодарим. Не знам дали ви се е налагало да благодарите на някой лекар, който е спасил живота ви. Или живота на ваш близък. Но като че ли когато заговорим за живота и смъртта и за това, че можем да се разделим с живота си, и че някой ни е помогнал и не го е спасил, тогава, може би, благодарността започва да извира от нашата душевност. И говорим за една благодарност, която се проявява отвътре навън. Нещо, което не е в зависимост от това, което се случва около нас. Историята на Мария Магдалина е много показателна за това, което тя преживя и за онова, което извърши след това. В Евангелието на Лука 8 глава, четем първи и втори стихове. И скоро след това Исус ходеше по градове и села да проповядва и да благовестява Божието царство. И с него бяха те ученика и някои жени, които бяха изцелени от зли духове и болести, Мария наречена Магдалена, от която бяха излезли седем зли духа. Не знам, виждали ли сте подобна картина, човек обладан от, дух, от духове, от нечисти сили? По някой път ние си говорим подобни неща, а, може би гледаме по телевизията подобни, сходни картини. Не знам дали сте преживявали в този момент и тази тежест на човек обладан от нечист дух. Не един. В тази жена текста ни казва, че имаше седем такива които я измъчваха, които я притесняваха постоянно. Тя не беше тя самата. Не можеше да ме прави нищо, което тя желае. Тя беше подвластна на тези зли духове, управляващи живота ѝ. И в един момент Исус я очиства, изгонва тези бесове. И тя е готова от този момент нататъка постоянно да му благодари за това, което Той извърши за нея. И я виждаме, където Той отива да благовестява, да проповядва, и тя е с него. Виждаме я на кръста, виждаме я след възкресението на Исус Христос. Той се среща по специален начин с нея. Тя осъзна, че Той е онзи на когото тя трябва да благодари. Искам да ви запитам, колко пъти днес благодарихте на хората около вас? На вашите родители? На вашия съпруг или съпруга? На вашето или вашите деца? На вашия приятел? На вашия съсед? На Бог? Колко пъти от сутринта до сега благодарихте на някого за нещо? Не искам да ми давате на мене отговор. Помислете си вие. Колко пъти от тази сутрин, откакто си отворих очите, благодарих на някого за нещо? Обикновено ние сме свикнали с даденостите и те не ни правят впечатление. Ние не чувстваме отговорност, задължение, необходимост да благодарим за някои дори обикновени неща. Колко от нас тази сутрин. Които са закусвали, разбира се, някои не закусват. Колко от вас благодарихте за закуската, която получихте? Един човек. Двама, трима, четирима, петима. Шест, седем. Може би седем или осем човека тази сутрин са закусили. Това е много показателно. Колко от нас благодариха за изпраните дрехи, за изгланите дрехи? Тя е моята дъщеричка, благодаря. Колко от нас благодариха за изправените и изгладени дрехи днес? Колко от нас благодарихме за добрата дума, която получихме или за усмивката от нашия съсед или от някой друг? Вижте, това са като че ли дарености, с които ние наистина сме свикнали и нямаме като че ли необходимост да благодарим за тези неща. Мисля си, че взаимоотношенията ни с Бог или по-скоро нашето отношение към Него е сходно. Както считаме за дадени тези неща, закуската, дрегите и всички останали неща, едва ли не като задължителни, понякога, да ни кажа в повечето случаи, ние се отнасяме по същия начин с, с Бог. Ние сме свикнали, че Той трябва да направи нещо за нас, че Той трябва да ни даде нещо за нас. Кога за последен път благодарихте на Бог, че имате два крака? Кога благодарихте за последен път, че имате две ръце, две очи, уши, обоняние? Но, вижте, ако тези неща по някакъв начин се нарушат... Ако нямам приготвена закуска, ако дрехите ми не са изгладени, изпрани, лъснати и така нататък, аз веднага съм готов да избухна, готов съм да се скарам, готов съм да осъдя човека до мене. Готов съм да осъдя дори и Бог тогава, когато нещо с моето здраве се влуши, когато нещо се случи. Но кога отново ви питам, благодарихме на Бог за двата си крака, че имаме два крака и можем да вървим и да ходим. Спомням си, когато седавах в Румъния, там се запознах с човек с ампутирани крака. Човек, който сам си боюдисва апартамента и разказваше какво му коства това. Поставя една маса, върху тази маса поставя една по-малка масичка, върху нея поставя един стол и едва тогава той се качва по някакъв начин на този стол. И сам си обойди с апартамента. И от тогава си каза, Господи, като че ли е хубаво да ти благодаря всеки ден, че си събуждам и мога да тръгна и да вървя, защото си ми подарил два крака. Но отново казвам, понякога свикваме с даденостите. От нашите хора или от това, което Бог прави за нас. И не изпитваме изобщо, а, като че ли, влечение да благодарим на тях или на него за това, което имаме. Като всяко друго качество, благодарността, според мен, е търпи развитие. Никой от нас не се е родил с желанието да благодари за всяко едно от тези неща. Благодарността е едно качество, една добродетел, която трябва да бъде развивана, трябва да бъде практикувана. Ако се обърнем към свещевното писание, там намираме доста случаи, доста примери на хора, благодарящи за определени неща. Ако се обърнем към Ной, когато потопа завърши, спомняте ли си какво направи той, слизайки от кораба? Моля? Издигнал тар с каква цел? Пренеси жертва, добре, но тази жертва... Беше в знак на благодарност, че Бог спаси Него, спаси Неговото семейство и те сега можеха да бъдат там. Да, може би единственото живо семейство на планетата Земя, но Бог ги беше спасил. Бог призова един човек да излезе от дома си, от отечеството си, от бащиния си дом и му каза, ще те заведа в една Земя, която ти ще я наследиш, тя ще бъде наследство и на твоите деца и на твоето поколение ще те направи един велик народ спомняте ли си какво направи Аврам след като излезе от дома си, от отечеството си и отиде на едно ново място? Той пътуваше. Но го виждаме как той издига отар и отново благодари на Бога. Премества си, отива на ново място, прави същото, издига отар и благодари на Бог, че го е пазил по пътя и той е стигнал до този момент. И така историята се продължава до момента в който той стига на обещаното място. Отиваме по-нататък с библейския доклад. Исак, който издига тар, от отново благодарящ на Бога. И Яков, който, завръщайки си от бягството си, Спомняте ли си двамата братя? Яков и? Кой ще ми помогне? И Исав. Защо Яков беше избягал? Беше излъгал и своя брат, и своя баща. Трябваше да избяга, за да остане жив. Неговия брат се беше обрекал, че ще го унищожи. И сега, когато се върна с своето семейство, голямо, със своя имот и добитък, а, срещайки се със своя брат, брат му го пощади. Разбира се, Бог се беше намесил и в живота на един и в живота на другия. И сега Яков издига ултар в знак на благодарност за това, което Бог направи за него. Той беше обещал на Бог. Господи, ако ти ме върнеш в тази земя жив и здрав, аз дори ще принеса и десятък на тебе. А защото ще съм ти благодарен, че ти си бил с мен, че ти си ме ръководил и че ти ме връщаш отново в моята земя. Какво да кажем за Мойсей? Спомням си, или по-скоро ви припомням един от примерите и епизодите, когато те се биха с амаличаните. Битката беше много специална, Моисей си вдига ръцете, Божия народ и Божията войска и армия напредва и побеждава. Когато ръцете му омалеят и се спуснат надолу, Божия народ губи. И след като битката беше спечелена от Божия народ, какво направи Моисей? Изпомняте ли си? Моля? Издигна лотар. принесе жертва и нарече на това място Яхова Ниси, Господ мое знаме. Отново знак на благодарност за това, което Бог извърши за Него и за целия народ. Още повече, ако отидем по-нататък в историята, в книгата Левит 7 глава, ние виждаме, че Бог беше отредил една специална жертва да бъде в знак на какво? На благодарност. Благодарствена жертва. В знак на благодарност за това, което Бог прави към своите деца. Можем да разгледаме и примери от Новия завет, 1 Коринтяни, 1 глава 4 стих, където апостолът казва: Винаги въздавам благодарение на моя Бог за вас. Апостол Павел беше склонен винаги да благодари на Бог за вярващите хора. И той го правеше и многократно виждаме неговите благодарности. Една друга жена в Евангелието на Лука, 2 глава 38 стих. Анна, фануиловата дъщеря, която 84 години беше вдовица, същеното писание каза, че това време от живота си тя го прекара в храма, молеща и хвалеща Бога, постеща. И когато тя заедно с един друг Божий човек видяха младенец Исус, вижте как, как реагира тя и какво каза. Тя като се приближи в същия час Благодареше Бога и говореше за Него на всички, които очакваха избавлението на Ерусалим. Тя благодари на Бога. 84 години стоиш сам без своя съпруг, сама си. Но това време не ти е повлияло да запазиш, да съхраниш или да изграждаш благодарността към Него за това, което Той ще направи. Друга една история от Евангелието на Лука, 17 глава. Намираме 10 човека болни и то не от каква да е болест, а от проказа. По чуден начин Исус Христос ги излекува или очисти, може би е по-точната дума. Спомняте ли си колко от тях се върнаха при Исус? Само един, Само един. и той беше, текста ни казва, езичник, беше самарянин беше невярващ така, ако можем да използваме тази дума, която използваме днес, за хора, които не посещават църква или нямат нищо общо с Бога. Но този човек, невярващия, езичника, само той като чили, беше съхранил в сърцето си това качество благодарността. Върна се и благодареше на Бог. Падна на лице при на Исус и му благодареше. Спомнете ли си по времето на Господната вечера, когато Исус Христос постановяваше този нов обряд, какво направи с хляба, безкласния хляб и чистия гроздов сок? Текстовете ни казват, че Той благодари за хляба, благодари и за гроздовия сок. При възкресението на Лазар, след като камъка вече беше отместен, Исус каза нещо отново свързано с тази добродетел. Спомняте ли си? Благодаря, Моля? Благодаря ти, Господи, че ме послуша. Благодаря ти, Господи, че ме послуша. Благодарността. Цялата Библия е изпълнена с случаи на личности, благодарящи най-вече на Бог. Свещеното Писание провокира и всеки един от нас да бъдем ни такива хора, които развиват, които усъвършенстват, които практикуват благодарността в живота си. Два стиха само в тази насока. Първият е в книгата Псалми, 147 Псалм. 147 Псалм. И там стих 7 четем. Пейте на Господа и му благодарете. Пейте хваления сарфа на нашия Бог. Пейте на Господа и какво? И му благодарете. Един текст е от Новия Завет. Първото послание към Солнците. Първото послание към Солнците. И там пета глава. Пета глава, стих 18. Ние четем. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус. За всичко благодарете, защото това е какво? Божията воля. А ние искаме да следваме Божията воля. Ние искаме да се покоряваме на Божията воля. И като желаящи да се покоряваме на Божията воля, благодарността, като че ли трябва да бъде наш постоянен спътник в живота ни. Да бъдем готови, не само готови, а и наистина да изразяваме благодарността си. Понякога, разбира се, благодарността не се изразява само с думи, защото, може би... Да кажем благодаря и в същото време, обръщайки се или дори не обръщайки се, аз да си мисля нещо съвсем лошо против вас, нали? Така че благодарността не се изразява само с нашите думи. Но ето го този апостол Павел, същия, който казва за всичко благодарете, каза на вярващите в Филипи следните неща. Посланието към филипияните, четвърта глава и. Там 12 стих ние четем. Четвърта глава стих 12. Четем следните думи, записани от апостола. «Зная и в ускъдност да живея. зная и в изобилие да живея. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в ускъдност». Можем ли да се похвалим с подобно преживяване? Свикнали ли сме да живеем в усилно време, в ускъдност, в лишение? Може би сме свикнали, може би сме го преживявали. Но с какъв дух приемаме тези обстоятелства. Затова казах, че това качество, благодарността, като че ли трябва да бъде развивано, да бъде усъвършенствано, практикувано, изграждано в живота ни. Още повече, говорийки за качество, действащо отвътре, навън. Качество, което не се изразява само тогава, когато ми подариш нещо и аз да ти кажа благодаря. Но качество, което и без да си ми подарил нещо, аз съм готов да намеря нещо, за което да ти благодаря. Можете ли в този момент да намерите нещо, за което да благодарите на човека до вас? Няма да ви карам да правите това, но си помислете. Можем ли да намерим такова нещо? Или се чудим, ами, благодарите за това, което ми подари? Не, не, не за това, което ми е подарил. За нещо друго. Което той изобщо не е помислил да направи за мене. Но аз съм го усетил, аз съм го почувствал и аз изпитвам необходимостта да му благодаря за това нещо. Същото е и между мен и Бог. Мога ли в този момент да му благодаря за нещо? Да, за това, че ме изликува. Добре, това е много хубаво. Да, за това, че ми подари кола. Добре. Това са неща, които, за които може би наистина е нормално да благодарим. Но за двата си крака, за двете си очи. И списъка може да го удължим много. Още нещо си мисля, говорейки за благодарността, че Благодарността е качество, което увеличава нашето изобилие. Благодарейки ни живеем в изобилие. Тук може би е хубаво да поставям uh, скоби и да кажем следното. Да бъда благодарен не означава, че джоба винаги ще бъде пълен с финансови средства. Да благодаря повече и да си каже, Господи, отварям си джобовете и двата, и трите, аз ще бъда благодарен, ти сега ми ги пълни за да живея изобилен живот. Не, не. Не винаги е задължително благодарността от страна на Бог или на хората около нас да се изразява по този начин. И не винаги трябва ние да очакваме, благодарейки на хората и на Бог, да получим нещо в замяна. Но, знаете ли, благодарността увеличава нашето изобилие, може да я и от такава гледна точка. Наколкото повече хора аз благодаря, толкова повече приятели получавам. Е да, не задължително всички, на които благодаря, да ми станат приятели. нас аз увеличава моя кръг от приятели. Не е ли това едно изобилие от приятели? Колкото повече неща намирам за благодарност, това ме прави да живея в по-голямо изобилие. Било то от приятели, било то от благословенията, които Бог излива и дава в моя живот. Добре, ще каже някой всичко, това е наистина много добро, но ти не знаеш през какви проблеми преминавам в този момент. Не знаеш, че ми престои развод, не знаеш, че страдам от неизлечима болест, не знаеш, че от един месец нямам работа и средства да изхраня не себе си, децата ми и за това ли да благодаря на Бог или на хората около мене? Можем ли и в една такава ситуация да благодарим на Бога? Защото апостолът каза, за всичко благодарете. Защото това продължава. Той е Божията воля в Христос Исус. Разбира се на всички нас не се налага да се изправим пред моменти, в които като чели стената на отчаянието заплашва да ни огради. С голяма мъка ние си пробиваме път сред загуба, разочарование и като че ли единствената надежда, която имаме е една малка точи, точица светлина там някъде в далечината, която едва едва проблясва и можем да я доловим. Но в един такъв момент ние можем да се обърнем към посланието на апостол Павел към филипианите. също това послание, в което той изреждаше, че е свикнал да живее във всяко едно е, състояние и всяка една обстановка и всъщност което дава силата за това. Цялото, цялото това послание ни кара да се замислим, че наистина има един, който ни обича и който ни е изоставил. Има един, който може да промени живота ни тотално. Има един, на когото наистина може и трябва да благодарим и да бъдем признателни, защото в Неговото присъствие Той не преобразява. Неговата благодат ни кара да се чувстваме спокойни и да имаме това оплувание и увереност в Него, както никъде другаде. Апостол Павел започва своето послание с благодарност за вярващите хора. Той благодари на Бог за това, че ги има. Искат те да живеят с Христос, искат те да го опознаят, да го придобият дори. Да се стремят към прицелната точка, да се стремят към гражданството, което е горе на небето, а не на земята. И винаги с дух на благодарност, на признателност, молеще се на Бог с благодарение. Може би няма нужда да ви казвам къде беше апостола по това време, когато това послание излезе от ръката му написано и стигащо до нас днес. В един мрачен, тъмен затвор, една влажна килия, може би без лъч, никакъв лъч, слънчце, което да пробие вътре. Но от този мрачен дом в кавички, апостола можеше да изрече тези думи. На надежда, на укуражение, на всеки един, който преминава през едно такова състояние. Дух на радост, дух на благодарност, молещи се на Бога и винаги благодарящи му. Има ли за какво да благодарите днес? Има ли на кого да благодарите днес? Ако все още няма, бих желал да ви представя благодарностите на няколко човека за различни неща от своя живот. Аз благодаря казва един съпруг, за жената, която мърмори недоволна, защото тя е тук с мен, а не с някой друг. Да, обикновено. Ние си казваме за нашите съпруги, те много говорят, нали? И по някой пъти си запушваме ушите, да не ги слушаме. Но, вижте, този човек благодари за жената, мърморещата негова съпруга, дори да е мърмореща, но той благодари за нея, защото тя е с него, а не с някой друг. Аз благодаря за мъжа, който мързелува на дивана, но е тук с мен, а не в някоя кръчма. Благодаря за тинейджера, който се оплаква, че трябва да измия чиниите, но е у дома, а не се скита из улиците. За моите отеснели дрехи, защото това означава, че съм сит, за двора нуждаещ се от косене и прозорци, които се нуждаят от почистване, защото това означава, че имам дом. За забутаното място за паркиране, тъй като това ми напомня, че мога да вървя и че имам кола. За дамата, която пее фалшиво, Бихте ли благодарили за дамата, която пее фалшиво пред вас? Аз едва ли? Но този човек благодари и казва за дамата, която пее фалшиво, защото това означава, че аз мога да чувам. Колко хора страдат от това, че нямат слух. Нямат зрение, нямат обоняние. За всички емели, които получавам, защото това означава, че има хора, които искат нещо да ми споделят за огромната купчина, дрехи за пране, защото това означава, че имам предостатъчно какво да обличам. За изтощението в края на всеки ден, защото това означава, че аз съм в състояние да работя. Благодаря за алармата, че ме събужда всяка сутрин, защото това означава, че аз все още съм жив. Има ли за какво да благодарим? на хората около нас? Има ли за какво да благодарим на нашия небесен баща? Аз си мисля, че нещата са много за благодарност. Тогава, когато свикнем с идеята, че те не са някаква даденост, неща, които са задължителни, другите да ги извършват спрямо нас или Бог да ги извършва спрямо нас, а че са неща, които заслужават нашата благодарност как се справяше Исус Христос и имаше ли това качество в живота си. Прочитам ви в края един цитат от книгата «Живота на Исус». Качество, което той самия притежаваше и качество, което помагаше дори на хората около нас, на хората около Него, прощавайте. Този цитат гласи следното. Исус внасяше в работата си бодрост и такт. Изискват се много търпение и духовност, за да се внедрява библейската религия в домашния живот и на работното място, за да се издържа напрежението на светската работа и в същото време да не се отделя погледът от Божията слава. В това отношение Исус Христос бе помощник. Той никога не се отдаваше на земните грижи до там, че да не му остава време да мисли и за небесните неща. Често пъти изразяваше сърдечната си радост, като пееше псалми и небесни песни, Нерядко жителите на Назарет го чуваха да издига гласа си на хвала и благодарност на Бога. Общуваше с небето с песни и когато другарите му се оплакваха от уморителен труд, ободряваше ги със сладката мелодия, излизаща от устните му. Неговото хвалебно пеене, като че ли прогонваше злите ангели и като тъмяне изпълняваше и изпълваше работното място с благоухание. Умовете на слушателите му се откъсваха от тяхното земно изгнанничество и се насочваха към небесния дом. Чрез своята благодарност и чрез своята песен на възхвала и на признателност той помагаше на хората около себе си. Неговите думи, неговата благодарност ни казва този пасаж от книгата «Живот на Исус» на страница 33 прогонваше дори излите ангели. Така както той след време прогони Седемте бяса От живота на Мария Така както той е готов И иска да прогони от живота на всеки един от нас Било то бесове, в буквалния смисъл Било в преносен смисъл Всяка една наша пречка, спънка Проблем, трудност Тогава когато го оставим Той да вземе място В нашия живот И да има възможността да извърши Това за нас Един млад човек живеел в града. Неговия баща живеел на село. Един ден младият човек получил известие от своя баща, че е тежко болен и че желая неговия си да, да, го, да го посети, да му отиде на гости и в същото време да му занесе 1 2 килограма ябълки, защото много са му си прияли. Младият човек, толкова много ангажиран и нямаш време, Никога не е намерил такова. До деня в който той получил една телеграма с краткото известие. Баща ти почина. Тези от вас, които знаят историята, си спомнят думите на Николай Хайтов, онзи, който преживява това и пише, че всеки път след това, когато е ядял ябълки, те са му присядали на гърлото, защото каза, никога не е намерих време, да отида при моя баща и да му благодаря за всичкото, което е извършил и направил за мене. Може би решаваме да благодарим на човека до нас или на Бог, но не сега и не днес. Утре, когато намеря подходящия момент, а когато взаимоотношенията не се подобрят, не знам кога ще бъде това. И не знам ако отложа във времето моите благодарности, дали Човека или Бог ще може да ги получи. Завършвам с стиха от същото послание към филипяните, Четвърта глава, 13 стих, където апостола казва, за всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепя. Моля се, Бог да ни благослови да оценяме всичко това, което получаваме и да бъдем най-благодарните хора, на тази земя, на близките си и на Бог. Амин.